De kom tillbaka till Jerusalem och när han gick omkring på tempelplatsen kom översteprästerna och de skriftlärde och de äldste fram till honom och frågade Vad har du för fullmakt att göra detta? Vem har gett dig den fullmakten? Jesus svarade Jag har en fråga till er. Svara på den så ska jag säga vad jag har för fullmakt att göra detta. Dopet Johannes stöpte med, kom det från himlen eller från människor? Svara mig! De överla med varandra. Om vi svarar från himlen, säger han, varför trodde ni då inte på honom? Men kan vi svara från människor? Det vågar de inte för folket, eftersom alla ansåg att Johannes verkligen hade varit en profet. Därför svarar de, vi vet inte! Då sa Jesus till dem. I så fall säger jag inte heller er vad jag har för fullmakt att göra detta.